وعجبوا ان جاءهم منذر من منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهه اله واحد ان هذا لا شيء عجاب انام اللهس des Alabamas des barmherzigen Sord beim Koran, voll der aber nein Diejenigen, die ungläubig sind, befinden sich in falschem Stolz und in Widerstreit. Wie viele Geschlechter haben wir vor ihnen vernichtet? Sie riefen, doch da war keine Zeit mehr zum Entrinnen. Sie wundern sich darüber, dass zu ihnen ein Überbringer von Warnungen von ihnen gekommen ist. Die Ungläubigen sagen... Dies ist ein verlogener Zauberer. Macht er denn die Götter zu einem einzigen Gott? Das ist für wahr etwas sehr Verwunderliches. Und wenn die Götter von ihnen erlösen, dann sind sie auf die Götter und antworten auf die Götter, wenn es nur আনযিলা আলাইহি الذিক্রু মিন বাইনা না বালহুম ফি শাক্কিন মিন যিকরি বাল্লাম্মা ইয়াদূকু আযাব উনসো গিং দি ফিউরেন্ডে শাহ উন্টার ইনেন ফোরট গেট হিন উন্ড হালটেট আন ইওরেন গ্যোটারন বেহারলিখ ফেস্ট দাস ইসট ফুর ওয়াটওয়াস ওয়াস টো ইওরুম নাখটাইল গেভোল্ট বিয়ার ভি হারবেন হিয়ার ভন নিখট ইন ডেম ফোরহেরিগেন গ্লাউবেনস Dies ist nur eine Erfindung. Soll die Ermahnung ausgerechnet auf ihn aus unserer Mitte herabgesandt worden sein? Nein, vielmehr sind sie über meine Ermahnung im Zweifel. Nein, vielmehr haben sie noch nicht meine Strafe gekostet. أم دههم خزاب إن حمة رّك العزيز الحاب أمهُ الكُموات والأرض وما بينهُ فرتق في الأسباب جُد هناكك محزوم من الأحزاب Oder besitzen sie etwa die Oder gehört etwa ihnen die Herrschaft der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist? So sollen sie doch an Seilen emporsteigen. Manch eine Herrscher von den Gruppierungen wird da geschlagen stehen. Er hat <lacht> sich vor allem die Fir'aun zu dem Ausland. Und die Nuhi und die Nuhi und أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجلنا قطنا قبل يوم الحساب Der Lüge bezichtigten ihre Gesandten schon vor ihnen das Volk Noas, die art und Pharao, der Besitzer der Fähle, und die Zamud und das Volk Loths und die Bewohner des Dickichts. Das sind die Gruppierungen. Alle ausnahmslos bezichtigten die Gesandten der Lüge. So wurde meine Bestrafung unvermeidlich fällig. Diese erwarten wohl nur einen einzigen Schrei, der keine Unterbrechung hat. Und sie sagen, unser Herr, gib uns schnell unser Buch noch vor dem Tag der Abrechnung. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوود ذل ايد انه اواب الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق والطير محشوره كل له اواب وشددنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل الخطاب ertrage standhaft was sie sagen. und Gedenke unseres Dieners David des Kraftvollen. Gewiss, er war immer wieder umkehrbereit. Wir machten ja die Berge dienstbar, dass sie mit ihm zusammen abends und bei Sonnenaufgang Allah preisen. Und auch die in Scharen versammelten Vögel, alle waren immer wieder zu ihm umkehrbereit. Und wir festigten seine Herrschaft, ཛྷaría ki de speak ར Bhenshmit 8 ཆ véritable པས དཛ མ ཆཟ ཚ aminoяри ར Becca རའམ བཿབ ཆའས དཚ དག དཀ ཛྷའི དས རེ ད�ه དས དན ཕྲོ ཨོ ཇ Ist zu dir die Kunde von den Widersachern gekommen, als sie über die Mauern in die Andachtsräume einstiegen? Als sie bei Davut eintraten, da erschrak er vor ihnen. Sie sagten, fürchte dich nicht, wir sind zwei Widersacher, von denen der eine den anderen unterdrückt hat. So Urteile zwischen uns der Wahrheit entsprechend. handle nicht ungerecht und führe uns zum rechten weg قال لقد ظلمك من سؤال نعاجتك الى نعاجه وان كثيرًا من الخلطاء الى يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود ان ما فتناه فاستغفر ربه وخور راكعا واناب dieser da, mein Bruder, hat 99 weibliche Schafe, ich aber nur ein einziges Schaf. Dann sagte er, vertraue es mir an, und er überwand mich in der Rede. Er sagte, er hat dir Unrecht getan, dass er dein Schaf zu seinen Schafen hinzu verlangte. Gewiss! Viele von den Teilhabern begehen gegeneinander Übergriffe, außer denjenigen, die Glauben und Rechtschaffende Werke tun. Und das sind nur wenige. Und David verstand, dass wir ihn nur der Versuchung ausgesetzt hatten. Da bat er seinen Herrn um Vergebung und fiel in Verbeugung nieder und wandte sich ihm ruhig zu. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مآبٍ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ ولا تتبعن هوا فيضل لك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد und so vergaben wir ihm dies für ihn wird es für den zutritt in unsere nähe und eine schöne heimstadt geben O David, wir haben dich zu einem Stadtheilter auf der Erde gemacht. So richte zwischen den Menschen der Wahrheit entsprechend und folge nicht der Neigung, auf dass sie dich nicht von Allas Weg abirren lässt. Denn für diejenigen, die von Allas Weg abirren, wird es strenge Strafe dafür geben, dass sie den Tag der Abrechnung vergessen haben. وما সপ্বটাবগ সোর্ো সংো সগ্যেন স� Zur grades ঁমো overc Teenie legendтаки ৆াدForors 1.500 z无iendo immer hole私. …-ĭàoat 시간 � sticksud kiddament 14 Jessica Sigur. 1000 act Extshoreowe 1820. 23 θα已經oop Und das, was dazwischen ist, nicht umsonst erschaffen. Das ist die Meinung derjenigen, die ungläubig sind. Doch wehe denjenigen, die ungläubig sind vor dem Höllenfeuer? Oder sollen wir etwa diejenigen, die Glauben und rechtschaffende Werke tun, den Unheilstiftern auf der Erde gleichstellen, oder die Gottesfürchtigen den lasterhaften, কিতাবান আনযালনাহু ইলাইকা মবারাকান লিয়াদদাবুরু আয়াতিহি লিয়াদদাবুরু আয়াতিহি ওয়ালিয়াতাদাক্কারুল আলবাব দিস ইস্ট আইন গেসেগনেতেস বুখ দাস ভি এ জু দিয়ার হিনাব গেসান্ত হাম ডামিট وَهَ بِنَا لدَودَسُ لَمان نعمل ابد إنه أواب إذ رِضَعَلَْهِ بِالعَشي الصافنَة الجد فقالَا إني أأَحبَبَُ حُبّ الْ الخَْرِ عنذِكِ رَبّ حتى توت بالحجاب رُُّهاَا عَلَّ فَطَفقَ مَصح بِسّوقِ وَأَناق Welch ein trefflicher Diener! Er war immer wieder umkehrbereit, als ihm am Abend die edlen, schnellen Pferde vorgeführt wurden. Da sagte er, ich habe mich der Liebe der irdischen Güter hingegeben und es darüber unterlassen, meines Herrn zu gedenken, bis sie sich hinter dem Vorhang verbarg. Bringt sie mir wieder her! لا إدي باين هل سساحون وَقدفَة الناسلَمن وَقنا علىكُصه جسَدثُمَّأَاب ق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 وَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَذَا عَطَاؤُنَا فَمْنٌ أَوْ أَمْسَكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنًا مَّآبَ und wir setzten ja Salomon der Versuchung aus und setzten eine Gestalt auf seinen Thron hierauf wandte er sich aller zu Er sagte, mein Herr, vergib mir und schenke mir eine Königsherrschaft, die niemandem nach mir geziemt. Gewiss, du bist ja der unablässig Schenkende. Da machten wir ihm den Wind dienstbar, dass er nach seinem Befehl sanft wehe, wohin er es für treffend hielt. Und auch die Satane, jeden Bauarbeiter und Taucher und andere in Ketten zusammengebunden. Das ist unsere Gabe, so erweise Wohltaten oder sei zurückhaltend und dies ohne zu rechnen. Für ihn wird es fürwahr den Zutritt in unsere Nähe und eine schöne Heimstatt geben. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك طغثا فاضرب به ولا تحنث zum Waschen und zum Trinken. Und wir schenkten ihm seine Angehörigen wieder und noch einmal die gleiche Zahl dazu, aus Barmherzigkeit von uns und als Ermahnung für diejenigen, die Verstand besitzen. Und nimm in deine Hand ein Bündel dünner Zweige und schlag damit zu und sei nicht eidbrüchig, gewiss. Wir fanden ihn standhaft welch ein trefflicher Diener er war immer wieder umkehrbereit dem Gedenken an die jenseitige Wohnstätte. Sie gehören bei uns wahrlich zu den Auserwählten und Besten. Und Gedenke Ismail, el und Zulkifels, alle gehören zu den Besten. Das جَنَّاتِ عَدْنٍ مَّفْتُوحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ dies ist eine ermahnung und für die gottesfürchtigen wird es wahrlich eine schöne heimstadt geben die gärten edens deren tore ihnen geöffnet stehen worin sie sich lehnen und worin sie nach vielen Früchten und nach Getränk rufen. Und bei ihnen sind gleichaltrige, weibliche Wesen, die ihre Blicke zurückhalten. Das ist was euch für den Tag der Abrechnung versprochen wird. Das ist fürwahr unsere Versorgung. Sie geht nicht zu Ende. Das ist fürwahr unsere Versorgung. Das ist fürwahr unsere Versorgung. Sie geht nicht zu Ende. هذا فوج مقتحم معكم لا موحبين انهم صالنا طلب الانتم لا مرحبا بكم انتم قدمتم هلنا فبئس القرار Das ist für die Gottesfürchtigen für diejenigen jedoch die das Maß an Frevel überschreiten wird es wahrlich eine schlechte heimstadt geben die hölle der sie ausgesetzt sein werden eine schlimme lagerstadt das ist sie sollen es kosten heißes wasser und stinkender eiter und anderes dergleichen in verschiedenen arten da ist eine schar die sich mit euch hineinstürzt Sie sind nicht willkommen denn sie werden dem höllenfeuer ausgesetzt sein Sie sagen nein vielmehr seid ihr es die ihr nicht willkommen seid das habt ihr uns doch bereitet ein schlimmer aufenthalt sie sagen, nein, hat, Das Strafmaß als mehrfache Strafe im Höllenfeuer. Und sie sagen, wie kommt das, dass wir gewisse Männer nicht sehen, die wir zu den Bösewichten zählten? Haben wir sie etwa zu Unrecht zum Gegenstand des Spottes genommen oder haben die Blicke sie verfehlt? Das ist tatsächlich wahr. سو است الدر ستريت دالبوونه ديس هولن فورس ميت ايناندر ول من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبؤ عظيم ما كان لي من علم بالملائئه সাক ইন নু আইন উবা বেঙ্গাই নট গীত আওসা আল্লাহ তিম আইনন তিন আয়েল বৃসবেঙা তিম হেয়ান হেমেল উন্নত তিম আল মেসিগন und Allvergebenden. Sag, es ist eine gewaltige Kunde, von der ihr euch abwendet. Ich hatte kein Wissen über die höchste führende Schar, als sie miteinander stritten. Mir wird ja als Offenbarung eingegeben, dass ich nur ein deutlicher Warner bin. قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكه كلهم als dein Herr zu den engeln sagte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 ফলক তুমি ইন ইবিস Was hat dich davon abgehalten, dich vor dem niederzuwerfen, was ich mit meinen Händen erschaffen habe? Verhältst du dich hochmütig oder gehörst du etwa zu den Überheblichen? Er sagte, Ich bin besser als er. Mich hast du aus Feuer erschaffen, wohingegen du ihn aus Lehm erschaffen hast. Er sagte, dann geh aus ihm hinaus, denn du bist der Steinigung würdig. Und gewiss, auf dir liegt mein Fluch bis zum Tag des Gerichts. Er sagt, Herr, schau mich an den Tag, der Sie beobachten. Er sagt, dass قال فبعزتك لا اغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق اقول لاملا ان نجهنما منك ومن من تبعك منهم اجمعين er sagte mein herr gewähre mir aufschub bis zu dem tag da sie auferweckt werden Er sagte, gewiss, du gehörst zu denjenigen, denen Aufschub gewährt wird, bis zum Tag der wohlbekannten Zeit. Er sagte, nun bei deiner Macht, ich werde sie allesamt ganz gewiss in Verehrung fallen lassen, außer deinen Dienern, den Auserlesenen unter ihnen. Er sagte, es ist die Wahrheit und ich sage ja die Wahrheit. Ich werde die Hölle ganz gewiss mit dir und mit all denjenigen von ihnen füllen, die dir folgen. Hülle, was ich für Sie anwesend frage, und was ich von den Verkaufenden, ist es nur ein Geheimnis der Welt, und Sag, ich verlange von euch keinen Lohn dafür und ich gehöre nicht zu denjenigen, die Unzumutbares auferlegen. Es ist nur eine Ermahnung für die Weltenbewohner und ihr werdet die Kunde darüber ganz bestimmt nach einer gewissen Zeit erfahren.